Ràdios, Ràdios, Limitat, VEA 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Peña. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. Ràdios, Limitat, VEA 91.6 FM. Senyores, senyors, benvinguts benvingudes a una nova edició d'aquest Tot un poble a l'estiu, que vem començar precisament dilluns, i en el qual doncs, us informem, d'entre altres coses, de la informació del temps, perquè aquest cap de setmana doncs, pugueu anar a la platja, pugueu anar a la piscina o pugueu anar per la muntanya i sapigueu doncs, segurament si us plaurà o no, o si farà sol o no. Doncs també parlarem, també us oferirem els horòscops del dia, per això, perquè sapigueu què com es presenta aquest cap de setmana. Entre d'altres coses, doncs, també parlarem del dia d'avui. Què va passar un dia tal com avui, el 10, 11, diuen, 11 de juliol? Doncs avui ho sabrem, també. Uh, també realitzarem diferents connexions, en primer lloc parlarem amb el nostre equip d'esports perquè ahir va saltar la notícia que els havia estat comprat per la ex-dona del Dani Alves, el jugador aquest del Barça. També intentarem de connectar amb una entitat que es diu esclerosi múltiple i que aquest diumenge doncs, ens oferirà una nova edició d'aquest mullet. I també, eh, després, quan anem acabant el, el programa, doncs, parlarem d'un tema un tema important eh, referent, referit als nostres barris i que ens porta a parlar del casal de barri de Sant Andreu, que fa poc doncs, ha obert i que ofereix aquest cap de setmana al taller Riure, una nova forma de viure. Doncs, acompanyats pel Francisco Miguel i també per la Cristina Peniello, nosaltres comencem aquest Tot un poble a l'estiu d'avui. Com sempre, amb bona música. Maya foo, maya foo, maya ha, maya ha, maya foo, Hai, duc? Si te rog, iubirea mea Primeaste fericirea Alo, alo Sunt eu, Picasso Ti-am dat bip Si sunt voinic Dar se stii, nu-ti cer nimic Vrei să pleci, dar noma, noma ei Des de l'any 2004, que sonava era la música d'aquell estiu, de la mà d'Ouzon, uns polonesos que ens portaven aquesta música, eh, Dragostia Dintey. Doncs el que fem ara mateix, ens n'anem cap al Narcís Sala per connectar amb el nostre company Gavi Pérez a veure si tenim alguna actualitat o alguna notícia nova sobre aquella informació que ja us oferíem ahir sobre la compra del Sant Andreu per part de la dona del Dani Alves. Doncs eh, connectem amb el Gavi Pérez, molt bon dia. Bon dia, Jordi. Doncs explica'ns com està aquest tema avui. Doncs bé, el tema és que els nous propietaris van posar-se a treballar, van ocupar, entre cometes, en el bon sentit de la paraula, les oficines del Narcissala i a última hora de la tarda, a primera hora de la nit, com preferiu, en funció d'una miqueta els soledis de cadascú, va saltar la primera notícia important, diguem-ne la primera decisió important dels nous eh, dirigents, Home, mmm, també es pot dir, també la primera decisió polèmica, perquè eh, han decidit no mantenir el tècnic eh, que estava o que havia de començar la temporada, recordem Martí Cifuentes, eh, l'home que va arribar al febrer per ara, solucionar el desaguisat provocat per Patxelines, va aconseguir salvar l'equip, eh, mantenir-lo a segona B i finalment havia doncs, mantingut el contracte, tenia un any més de contracte i havia decidit mantenir-lo estava preparant, de fet, la, la plantilla per a aquesta temporada, de fet, els rumors insistien en que tenia un bon nombre de jugadors, com a mínim, aparaulats, però la nova direcció, la nova propietat del club, entenc que no és l'home idoni, i aquí és on no aclareixen més dubtes, perquè, clar, tampoc diuen els motius, això, evidentment, s'haurà de preguntar, però, com a mínim, queda clar que no tenen que sigui Martí Tifuentes l'home idoni per continuar, o per dirigir l'equip, per dirigir el seu projecte, per tant... Tots dos, el club i l'entrador, han acordat rescindir el contracte. O a mínim, doncs, desvincular-se a l'entrador, que Martí Pontes es desvinculi del club. El propi Martí Pontes de moment, no ha volgut fer declaracions. Està a l'espera de tancar definitivament la seva relació contractual amb el Sant Andreu. I a, per fer una relació de la premsa, la seva versió dels fets. Vam si és més polèmica o més tranquil·la. Això, evidentment, cal d'esperar fins a aquesta relació de premsa. I la decisió, per clar, quan tu dius que no continua l'entrenador has de trobar una altra I ahir mateix, la foto a la web oficial uh, era significativa, ahir mateix va signar el nou entrenador Bé, nou però conegut Entre Sí, sí, perquè potser el que més sorprèn és que, o no, també Que s'hagi optat, s'hagi buscat l'entrenador que va estar els dos primers anys de Manuel Camino És a dir... Pere Monte, conegut futbolísticament en la seva época de jugador com, i també com a entrenador com Piti, és a dir, uh -huh. l'home que va, ser, va salvar l'equip les dues temporades va mantenir l'equip les dues temporades a la segona B i a més a la segona v, recordem que guau, ja, va guanyar, va proclamar-se campió de la Copa Federació, primer títol estatal d'en Andreu en tota la seva història. A Piti, que justament al final d'aquella temporada, 2012-2013 entenia uh -huh. o explicava que el seu cicle ell l'entenia que s'havia acabat i per això marxava fitxava de fet pel Paladona uh, això era la pressió oficial, que extraoficialment uh, no ningú negava i tothom sabia que Pity no estava gent d'acord no, no amb el president sinó amb les contínues intromissions del president de la seva pena. Mm, casos autènticament a vegades esferpèntics, el que s'havia arribat a dir de, de demanar que no jugués tal jugador, que no posés tan porter, bé evidentment jo en aquest sentit sempre ho he dit, Piti tenia tota la grada del món eh, i es va demostrar en el poder la següent quan esportivament i com a decisió unipersonal doncs Manuel Caminó va apostar per, per Salinas, ell mateix reconeixia a la roda de premsa de, de substitució d'entrenador eh, quan es va presentar Martí Fuentes ell mateix reconeixia que s'havia equivocat i que no es tornaria a admiscuir en, en assuntes esportius doncs bé Pérez eh, Montepit i va marxar al club en gran part per aquesta intromissió, va al Badalona, va la temporada passada, recordem, va patir però el Badalona es va mantenir, que era l'objectiu de la temporada, i ara torna a l'equip, perquè recordem que Pere Olmonteviti no ha renovat amb el Badalona, l'ha substituït Manolo González el tècnic que eh, va classificar a Montañesa per al i Pere Olmonte ara estava sense feina i ahir mateix signava el solo contracte amb la Unió Esportiva Sant Andreu. aquesta és la gran novetat i tal I tal com ha anat els Saber Dimensions, ens caldaria que avui comencéssim a conèixer aspectes d'aquestes. Eh? Perquè està clar que aquesta gent s'està movent i ara avui, com dèiem, l'Esports ja va poder fet contacte s'ahir, intentarem doncs, parlar amb gent, intentarem parlar amb Piti i tot el que puguem anar a informar, evidentment, ho comunicarem, ho anirem plaçant a la nostra web, rtbsports.webnode.es allà tindreu tota la informació tenint en compte que evidentment no podem estar 24 hores en antena Ma, El pití és uh, prou uh, bé, el coneixem prou com perquè ens pugui dir alguna cosa al respecte el més aviat possible no? Sí, sí, no, no en principi jo crec que no hi haurà cap problema però clar, mm. com que jo aquestes coses fins que no les tinc lligades no vull dir que les tindrem jo dic que les intentarem tenir a partir d'aquí, que la gent esperi doncs aquest cap de setmana la gent que vulgui saber més coses doncs que entri directament a la pàgina web d'RTV Esports que mm. estaran ben informats de tot el que pugui passar i a més a més doncs dilluns esperem que tenidrà més informació ja concretada al respecte per poder també connectar a través d'aquests micròfons Bé, de fet el dilluns en teoria està, estava, era el dia oficial d'inici de temporada a veure, de pretemporada a veure, de veure si es manté Després, més enllà de Sant Andreu perquè em sembla injust no destacar un altre tema esportiu que s'ha produït aquests dos dies i és que clar, davant la voràgine del canvi de propietat poca gent haurà prestat atenció que tenim una campiona a una campiona d'Europa l'Europa en 400 metres estils i una, una sots campiona a l'Europa en 200 metres que és l'Àfrica Tamorano, nadadora del Club Natasso Sant Andreu que en l'Europeu Junior d'Ordre que bueno, si ho dic bé és la població holandesa doncs s'ha aconseguit aquests dos grans èxits per la natació espanyola, catalana i, evidentment, el Reuenca, Àfrica, Zamorano, com dèiem, que s'està convertint, s'ha convertit en una de les altres protagonistes esportives de la setmana a Sant Andreu. I un últim detall, també atenció als que vulguin estar informats del calendari de la Lliga de Waterpolo, el que fa als equips femenins i masculins del Club Natació Sant Andreu se sorteix aquesta tarda a Terrassa i de seguida que tinguem els resultats, evidentment, a la nostra web durarem la l'envoluïtat. Com veus, no. estem a l'estiu, tònicament a l'època de vacances, <ríe> nosaltres lo farem. Sí, sembla que aquest estiu hi haurà notícies, no? La gent, la gent no s'atura. No, no, <ríe> ja va ja, bé. Ja, ja, pot, potser portàvem dues o tres setmanes una calmades, però... En una, tota la calma... A en un dia ha tot, aquí. Sí, sí. <laughs> molt bé, doncs, uh, Gavi Pérez, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i això, doncs, a dilluns intentarem tornar a connectar, a veure si és possible que tinguem uh, ja algunes dades ja confirmades respecte al A dilluns, principi, que ha de començar la temporada per tant, per aquí estarem a veure, a veure com ho fa, a veure què passa. D'acord, doncs moltes gràcies. Díos doncs, uh, que vagi molt bé. D'acord, doncs el que fem ara mateix, continuar escoltant bona música, la que sona a continuació. Doncs el que escoltes ara mateix, des de l'any 2004, aquell estiu va sonar força aquest tema. Tu anem és la música de Luca. I ara sí ara prepareu el paraigües o prepareu el parasol perquè una de les dues coses tocarà agafar. Anem a escoltar què és el que en diu l'home del temps. Doncs verà si és possible que pugue un connecte Ara. Don, ara sembla que ens està fent la punyeta l'ordinador. A veure, intentarem recuperar aquesta connexió, eh, recuperar aquesta connexió a un lamer del temps. Aviàm si és possible, doncs de moment desputem música, aviam. Doncs, ens diu l'home del temps que encara no està preparat per oferir-nos la seva informació. Anem directament ja als horòscops del dia. I què és el que us depara les properes hores? Comencem per àries. Revelar com us sentiu us girarà en contra. Contingeu qualsevol frustració o ira que experimenteu fins que pugueu posar les coses en perspectiva. Càncer, cuideu les responsabilitats i no accepteu entrar en els melodramas aliens, preneu la iniciativa de millorar la vostra posició fent el millor que pugueu. Anem cap a balança, avui remataràs alguns temes de feina o estudi i això t'anirà molt bé per sentir-te alliberat almenys un temps. Acaba'ls el més aviat possible perquè et compensarà. A més a més, la teva salut necessita atenció, així que ja és hora de frenar i reposar forces. Capricorn, repasseu tot el que feu amb compte. Un error serà criticat i pot afectar-vos emocionalment, físicament o financerament. La moderació serà necessària, així, que, així com la disciplina. Parlem de taura. Podeu fer canvis positius a casa. Augmenteu confort i conveniència o feu un moviment que us ajudarà a millorar la vostra posició financera. Jaó, oh, observeu el costat brillant de la vida i feu els canvis necessaris possibles perquè la feina, situació domèstica i relacions siguin doncs el millor possible. Anem cap a escorpir i re reviseu totes les opcions, no només les, les convenients. Un canvi en la forma de vida us ajudarà a prendre una decisió en la qual vau estar treballant. Aquari, teniu la fortuna de la vostra part, Feu moviments i un camí positiu, eh, feuu moviments i un camí positiu transformarà la vostra vida, no limiteu el que pugueu concretar, creieu en vosaltres i li dili és positiu. Parlem dels bessons no discutiu assumptes de diners o empitjorareu les coses i quedareu malament, empoqueu-vos en el que podeu fer per actualitzar la vostra aparença. Verge, involucreu-vos en esdeveniments i activitats que us siguin familiars, gaudireu de la certesa que ve juntament en sentir-vos còmode i en control. Els sagitari el que ens diu és que poseu més esforç en les relacions personals i entorn casolà. Com menys temps passeu pensant sobre el que vau fer en el passat, doncs molt millor peixos, un viatge curt o una visita a algú que té poder, doncs et portarà bons resultats. Surt i fes brillar el teu coset més social, aquí i en el que saps ser encantador i que t'obrirà camins que abans no havies tingut en compte. El pas del temps t'afavorirà, encara que sembli tot el contrari. Doncs vinga, música. Come on, y'all. Check it out, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? How low can you go? Us en recordeu del fantasma Casper? Doncs aquest és el que està sonant ara mateix a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vell, el DJ Casper, amb aquest tema que es diu Xa-Xa-Slide. I ara intentarem connectar veure si és possible amb l'Home del Temps perquè ens digui que és el que ens depara les properes hores i si més o no aquest cap de setmana. Cel ras net com una patena, pràcticament ni un sol núvol en tot el dia d'avui aquí a Barcelona i tot plegat amb unes temperatures molt semblants a les d'ahir. De nit, fresca, les temperatures han tornat a baixar per sota dels 20 graus. Al migdia, tornarem a passar pel sobre dels 25, però per ben poc, calor continguda. I ja no només avui, sinó també el cap de setmana, que serà variable, no serà tan assolellat com avui. Al cap de setmana tindrem força més núvols baixos i algun ruixat de tarda al Montseny, només al Montseny. Aquí a Barcelona alternant-se de sol amb núvols baixos, tant dissabte com diumenge. I a partir de principis de la setmana vinent, se'ns al damunt l'estiu. El temps de ple estiu amb calor canicular, i amb una aixafogor molt intensa, sobretot ho notarem a a de dimarts o dimecres, la setmana vinent. I el que escoltes ara mateix, doncs, evidentment no té cap mena de pèrdua. Resulta que aquest senyor, Al Ramon, va agafar un tema de l'Elvis Presley i el va transformar d'aquesta manera. Es diu Can Hell Falling In Love With You. I ara anem a conèixer, com ja vam fer altres edicions d'aquest programa, doncs, quines són les portades als diaris que és el que ens podem trobar a la premsa avui, a aquest 11 de juliol. Comencem parlant de tres primícies que criden avui l'atenció de les portades de les primeres edicions dels diaris de Madrid i Barcelona. Una, una revela que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, va buscar negocis amb la camorra abans d'anar a la presó. Això és el que diu la BFE. Les altres dues avancen dos assumptes que van avui al Consell de Ministres per la seva aprovació. Un és el decret amb el que el ministre Bert reglamenta com Hisenda eh, retindrà a Catalunya cada tres mesos el cost d'estudiar en Espanya. Això és el que ens diu El món. L'altre, el projecte de Llei Fernández, amb que el ministre d'Interior mmm, endurirà la Seguretat Ciutadana, i això és el que publica en portada al periòdico. Això sembla el més ressenyable d'un quiosc, en què els vuit diaris obren les portades amb altres notícies diferents, i en què només dues notícies doncs, més aconsegueixen fer-se un espai en quatre primeres pàgines cada una. Les recomanacions i les receptes sempre liberals de d'AFMI per l'Economia d'Espanya i el Bodevil de Mas i Rajoy sobre el futur de Catalunya. La primícia del diari ABC és filla de l'operació Tarantela amb què la policia i la Guàrdia Civil van atacar dimarts tres clans de la camorra establerts a Espanya. La batuda va, deix va deixar només a Madrid 32 detinguts i la incautació de més d'un milió d'euros. Les indagacions havien durat tres anys i el 25 de març del 2013 es va intervenir una trucada telefònica de Ciro Robai, cap del clan del mateix nom, a un altre suposat camorrista identificat com a Francesco, en què li explicava que aquell mateix divendres a la tarda, vigilia de Setmana Santa, havia conversat amb el tresorer del PP a qui li atribueix a qui bé proclamat política i màfia són el mateix. Ciro Robay ha explicat també a Francesco que a Bárcenas diu que vol ser el meu soci amb això del limonxeló, que hem de parlar de negocis després de festes de Setmana Santa. Li he preguntat, afirma el camorrista, si té amistats a Eurovegas i m'ha dit que sí. Li he dit que hem d'obrir doncs, un restaurant allà. L'editorial Bárcenas i els mafiosos és una sentència en tota regla contra qui ha administrat durant tres dècades el finançament legal, els comptes B i els sobresous del partit que avui governa el regne. El text comença amb el refrany castellà «Dios los cria i ellos se junten» i aquesta vegada aludeix a lucubrar amb les referències identitàries de la marca Espanya a diferència del que va fer fa dies amb la identitat corrupta catalana pels sobresous de 44 alcaldes de la Federació de Municipis de Catalunya. Acaba així. No és es estrany que una organització que vive del crimen organitzat entre el contacto con Bárcenas i con otros com el que medran al amparo de la financiación de partidos y sindicatos, la conversación que hoy reproduce ABC revela que estamos ante un hecho de suma gravedad, de fiel reflejo de la personalidad del tresorero desleal y buena prueba de que se puede esperar de sus famosos papeles y de las amenazas de tirar de la manta que nunca se cumplen. La investigación judicial de estos hechos no ha hecho sino empezar, pero estos primeros indicios vuelven a suscitar perplejidad e irritación entre quienes exigen ejemplaridad en la clase política. La corrupción es un cáncer para la democracia porque daña la le legitimidad del sistema. Un político capaz de entrar en conversaciones con los mafiosos solo puede estar, como es el caso, a buen recaudo en prisión. El segon tema BC és una altra sorprenent filtració policial sobre un altre cas de corrupció. L'informe de la UDEF sobre el frau dels cursos de formació conclou que els diners de la Junta d'Andalusia, que governa el PSOE és de fa 30 anys destinats a això, van servir per teixir una xarxa clientelar massiva de compra de vots. El detall del decret d'AVER per sofregar l'ensenyament gratuït en escoles privades de Catalunya aquí no pugui vulgui estudiar en castellà en el sistema escolar d'immersió que desvela El Mundo, preveu que el govern central avançarà cada més els diners de la matrícula, l'escolarització, el transport, el menjador i fins i tot l'internet a raó 6.057 euros al curs. Per alumne, el ministre pot apujar aquesta quantitat mitjana oficial del regne per escolar no universitari. Aquesta factura, Hissenda, la descomptarà cada tres mesos a la Generalitat, deduint-la o retenint-la. El decret preveu que les famílies que demanin educació en castellà amb l'únic propòsit que el col·legi de pagament dels seus fills els surti gratis i reintegrin les quantitats avançades pel Ministeri dels Fons de Catalunya. Com diu la informació, el decret és una forma de recordar-li a Catalunya eh, qui és el que manà a l'Espanya una, quan la Generalitat ja ha dit que no en farà cas. L'editorial no és tan cru, però va provar per aquí la cosa. Es titula una mesura necessària davant el desafiament de la Generalitat i per descomptat el català doncs no existeix com a llengua pròpia i constitucional de Catalunya. Acaba així. La Generalitat només ha demostrat la seva intenció de mantenir un sistema educatiu nacionalista relegant el castellà com si es tractés d'una llengua extraordinària en gira minoritària, i per això ha utilitzat tripi jocs com permetre als col·legis catalans que estableixin les quotes d'una llengua i l'altra que considerin oportunes. La solució trobada pel govern no és la millor per assegurar als ciutadans espanyols el dret a aprendre en el seu idioma, però la desigualtat institucional de la Generalitat no deixa gaire més opcions. I ara anem a diari per diari, que és el que diu la portada. Comencem pel país. Rajoy i Mas es neguen a prendre la iniciativa per obrir un diàleg. L Alemanya expulsa el cap de l'espionatge dels Estats Units a Berlín, l'FMI, el Fons Monetari Internacional, preveu més creixement a Espanya, però alerta sobre el mitjà termini. L'executiu britànic tindrà poders especials per controlar les comunicacions. Una llei evita la guerra entre enginyers i arquitectes. Això és el que ens diu la portada del diari El País. Ara anem a la portada del Mundo. Isenda de retindrà a Catalunya el cos d'estudiar espanyol. La carrera de Ferraz s'enfenga en la recta final. Qutxabank li va perdonar a Unió un deute de 9,6 milions, l'FMI doble la previsió de creixement per a Espanya en 6 mesos i l'últim titular és que no tindrem cap altra opció per una ofensiva terrestre. Doncs mirem que a veure què és el que diu igual el diari de Madrid ABC. Bárcenas va buscar negocis amb la camorra abans d'anar a la presó. Els falsos cursos de formació eren una fàbrica de vots per al PSOE. Ensurt a les borses per la crisi del banc portuguès Espíritu Santo i, tal com us deia informava abans, el Fons Monetari Internacional ja assumeix la recuperació d'Espanya i duplica el seu creixement. De la BC anem a la Razón. Els reis aniran a Santiago per fer costat a les víctimes de l'Albia, guerra bruta davant el temor d'una derrota, la vicepresidenta sobre sobre el menú de 6 euros de Podem, per als que dinar bueno, un sándwich ens en sobren en 3,50, el Fons Monetari Internacional duplica sis mesos la previsió de creixement d'Espanya i manifesta de 250 juristes en suport a la nova llei de l'avortament. I ara entrem ja als diaris d'aquí, del nostre país, parlem del diari ara, el procés no fa vacances, en anglès la NC, és a dir, l'Assemblea Nacional Catalana, engega demà una sèrie d'accions simbòliques a favor del 9N dirigides als líders mundials. En castellà, l'Assemblea vol mobilitzar el país a l'estiu fins a l’ s i també posa en marxa una campanya en espanyol. Mas espera que Rajoy el convoqui i Rajoy espera que Mas li demani. La ràdio es reivindica. Lara Bassas va reunir ahir en el seu comiat de temporada tres referents del periodisme. Mònica Tarribas, Jordi Basté i Martí Anglada en un debat que ve reivindica, que va reivindicar el present i el futur de la ràdio. Ara d'aquí de l'ara anem al punt, a l'avui. El front comú pel català a Europa s'eixample. Suma vuit eurodiputats, catalans i valencians, reclamant a Xulz per carta un G simbòlic. Costos argumenten que la mesura no generaria cap despesa extra a l'Eurocambra. Lluny de l'altó al foc a Gaza. I l'últim titular del punt d'avui, és e, l'ús de xarxes socials permet augmentar l'efectivitat policial. Anem ara la cap a la L'FMI, el Fons Monetari Internacional, creu que la recuperació espanyola està encarrilada el PSOE fi del Jogo Bonito, Mas i Rajoy tornen a polemitzar sobre el diàleg, ha expulsat al cap de l'espionatge dels Estats Units d'Alemanya, el Barça ven a Alexis i avui anuncia que fitxa Suárez pla de xoc per recuperar la Rambla. Això el que diu la Vanguardia i, per últim, mirarem què és el que diu el periòdico. El periòdico diu que el govern endureix la seguretat ciutadana, nens i civils pateixen el càstig israelià, el bodevil de la cita Mar Rajoy, la fiscalia acusa de negligència del Consell d'Espaner i, per últim, l'FMI, el Fons Monetari Internacional, preveu dos anys de millores de l'economia espanyola. Molt bé. Doncs això és el que deilluen els diaris de, en portada els diaris d'avui. Ara escoltem una mica de música i tornem després amb la informació que fem sempre, el que cada dia dones a famèrides les famèrides del dia. Música i tornem. Ah <laughs> uh, yeah. You ready for this? <laughs> bring that beat back. Bring that beat back again. Bring that beat back. Bring that beat Like flipper, so no rhythm, friend, couple, doncs no land i si it continua escoltant la bona música la que ens arriba ara mateix de gent que es fa di si això sonava l'estiu del 2004 i es diu it's a miracle that back oh, yeah. bring back beat back bring back i el que fem ara mateix és saber què va passar tal dia com avui. Quin dia som? Avui, 11 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sant Benet, Santa Olga i Santa Verònica. Tal dia com avui es va produir la matança desrepranitza. Aquesta ciutat bosniana era en aquell moment sota el mandat de les tropes holandeses de l'ONU, que l'havien de protegir. Tot i aquesta protecció, la ciutat va ser atacada per tropes sèrbies sota el comandament del general Ratko Mladic. Aquell dia soldats sèrbis van assassinar més de 8.000 bosnians, entre ells centenars de nens. En el 15è aniversari del desastre, el fotoperiodista espanyol Gervasio Sánchez expressava «Tal dia com avui va començar en l'enclavament de Rebrenitza, la pitjor matança d'éssers humans a Europa, des del final de la Segona Guerra Mundial». L'11 de juliol del 1956 va néixer a Sant Guim de Freixenet, població pertanyent a la comarca de la Sagarra, l'escriptora Mercè Canela, que correa en literatura per a joves i que és la directora de la revista Cavall Fort. El seu primer llibre va ser «De qui és el bosc?» i l'any següent va guanyar el premi Josep Maria Folqui Torres amb l'escarabat verd, L'any 98, Montserrat Minovis li va fer una entrevista i li va preguntar què és escriure per a tu? M'agrada escriure, m'agrada explicar històries encara que aquest ofici a vegades sigui dur, perquè hi ha moltes ocasions en què no és tan fàcil dur sobre el paper aquelles històries, aquelles idees que et volten pel cap, però m'agrada i molt fer-ho. L'11 de juliol de l'any 2001 va morir el violoncellista Pere Busquets Imença, des del 1980 fou catedràtic del seu instrument al Conservatori de Barcelona. Va passar per diferents orquestes i va ser membre, entre d'altres, del Quartet Sonor o del Trio Ciutat de Barcelona. Quin dia som, Laura Balaguer, La Xarxa. Molt bé, doncs aquest diumenge serà un diumenge molt especial. Torna la campanya mullet de la mà de l'entitat que s'encarrega de millorar eh, l'estat de les persones que tenen algun tipus d'esclerosi múltiple. Tenim a l'altra banda al fil telefònic la Núria Fuster perquè ens parli d'aquest tema. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com ens prepara aquest diumenge perquè ja porteu molts anys no treballant en aquest tema doncs mira, complim la 21a edició eh, de la campanya Mollet eh, uh -huh. molts anys de molta gent implicada i, eh, i no sé, l'únic que podem dir és agrair a tanta gent que ens fa costat per fer possible l'organització d'aquesta macro macrocampanya que hi ha glutina més de 600 piscines milers uh -huh. de voluntaris, la veritat és que eh, aquí a les instal·lacions de la Fundació, que en aquest moment estem acabant d'enllastir-ho tot de vegades ens emocionem de veure la quantitat de gent que és sensible i que té ganes d'ajudar Home, és que un tema una malaltia com aquesta doncs val la pena donar a conèixer i també d'intentar resoldre-la en la mesura que puguem entre tots, no? que puguem pal·liar-la al màxim doncs sí, la veritat que, que és una malaltia que afecta 7.000 persones a Catalunya i que afecta a gent molt jove. La malaltia sabeu que doncs, afecta persones, es doncs, diagnostica persones entre 20 i 45 anys, i per tant això li confereix, doncs, suposo, el fet que la gent sigui molt més sensible a, a col·laborar amb una iniciativa com aquesta. I la veritat és que l'únic que podem dir és que estem molt contents del, del ressò que sempre tenim a nivell social i a nivell d'organització, les piscines, vull dir que hi ha, hi ha piscines que porten 21 anys organitzant això i la veritat és que és d'admirar, no? perquè algunes d'elles doncs, sí que tenen vinculació amb la malaltia perquè coneixen algú, però d'altres ho fan perquè saben doncs, la tasca que portem a terme i que sense ells doncs, no podríem continuar fent. No sé si heu comptabilitzat almenys el que és la zona de Sant Andreu o, o, o Ciutat de Barcelona, quines piscines hi col·laboren? Sí, en torn d'invico de piscines ja a Barcelona, eh, sempre, a uh Barcelona, -huh. a la ciutat, eh, que, que participen. El que passa és que, clar, en, en, ens trobem que també al ser cap de setmana hi ha molta gent que surt fora i que aleshores doncs, participa en piscines a fora. La qüestió és que com que 615, eh, uh -huh. segur que a tens una. Uh -huh. eh? I per tant, siguis eh, a Barcelona, a ciutat, al cap de setmana, o surtis, doncs, sempre tens la possibilitat de, de participar-hi d'alguna manera, no?, i la veritat és que això, no, el que et deia, que hi ha piscines, que des de l'inici que estan al nostre costat ajudant-nos a tirar endavant els seus projectes i avui per avui, que la situació està complicada, més que mai necessitem que, que la gent doncs, ens faci aquest suport Dan a la piscina, comprant doncs, alguna dels productes de marxandatge que posem a la venda, doncs la gorra, la tovallola, una samarreta, i, mm. bueno, i col·laborant-hi d'alguna manera. No? Sí. Perquè sabem que és un moment complicat per tothom, però de vegades doncs, aquestes petites aportacions multiplicades per tants punts i tanta gent que hi participa, doncs, a, a nosaltres ens fa possible que, que seguim amb la nostra feina. que mm. Hem pogut avançar moltíssim durant aquests anys, i, i que val la pena doncs, que ho preservem i ho puguem continuar fent perquè és una necessitat si més, no, si més no augmentar la xifra que es va aconseguir l'any passat no? o sigui... i tant, mantenir-la, augmentar-la el que no, no ens podem permetre d'alguna manera és, és no tenir-la perquè en depenen una mica els serveis que nosaltres podem anar oferint mm. i, i d'alguna manera, bueno, no, no no per desgràcia, no podem guarir aquesta malaltia, que, que avui per avui no té cura, mm. però sí que podem oferir millor qualitat de vida a la gent que la pateix i aquí podem nosaltres donar serveis, per tant... Mm. A importantíssim que, que d'alguna manera ja et dic, mira, hi pots col·laborar a la piscina i comprant aquest merchandatge mm -hmm. després aquest any tenim una novetat que, oh, que... que... resulta doncs, que a més de mil supermercats uh, de distribució catalana doncs, hi haurà un oli mm -hmm. que durant tot el mes de juliol és l'oli del mullet i que les persones que compren aquest oli, doncs un euro n'hi ha destinat a la Fundació, per tant uh, bueno, pots col·laborar de moltes maneres diferents eh? entrant mm -hmm. a la nostra pàgina web fent... creant un repte meu gra de sort però bé, bueno, uh, opcions n'hi ha moltíssimes, uh, cadascú doncs, en la mesura i, i, i de la forma que vulgui. Mm -hmm. La qüestió és que mullar-se és, és molt important perquè hem pogut avançar molt, moltíssim, i, i, i cal continuar fent aquesta feina, no, no ens podem aturar, mm -hmm. perquè aquestes 7.000 persones ho necessiten. Perquè ara mateix ens deies que aquesta malaltia eh, arriba a molta gent jove... Eh. Mm -hmm. No sé si, si em pots dir quins són els principals símptomes que la gent jove o la, o la gent que, que pateix aquesta malaltia, quins són els, els primers símptomes que pot tenir? Mira, uh, com em deies, afecta gent molt jove. Uh, mm entre els 20 i els 40 anys doncs, és quan es digui que aquesta malaltia és una malaltia que avui per avui doncs, no, no té cura, però que sí que podem dir és que, és que no és una malaltia doncs, mortal, amb la qual cosa doncs, va evolucionant al llarg dels anys i les, mm. les persones que la pateixen doncs, es fan grans amb no? mm -hmm. la malaltia mm -hmm. I, i sí que és cert doncs, que és una malaltia que en molts casos evoluciona doncs, amb discapacitat però, però que avui per avui també tenim un ventall de tractament molt amplis que que s'han posat en el mercat en els darrers anys i que això és una esperança molt gran per les persones que pateixen la malaltia, perquè fa 25 anys enrere, com nosaltres vam començar la nostra tasca com a entitat, eh, no hi havia tractaments per a aquesta malaltia. Això, això és importantíssim, no? perquè, en definitiva, els tractaments els que estan fent és que, que la qualitat de vida que tenen la que pateixen la malaltia sigui molt millor sí. i que frenem una mica l'abans de la malaltia i això, doncs, eh, bueno, permet fer moltes coses, no?, Tá. Abans, moltes vegades, mira, l'altre dia un neuròleg deia, home, cada vegada que vaig a la sala d'espera, em fixo, que cada dia hi ha menys persones amb cadira de rodes, no? Mm. Això és molt important, bons. no? Malgrat que sí que hi hagi dificultats i que hi hagi molta gent, doncs, que, que, que pateix els efectes de la discapacitat, sí que és veritat que cada vegada doncs eh, estem, estem frenant més l'abans de la malaltia i en aquest sentit s'ha de continuar treballant amb, amb molta fermesa i avançar, no?, perquè en definitiva, doncs, totes aquestes persones i el seu entorn, perquè a la malaltia la pateix la persona i l'entorn no? mm. doncs, eh, puguin garantir doncs, una vida el més normalitzada possible. Doncs et passo una meva companya, Cristina, que també té alguna pregunta a fer... Sí, eh, hola, bon dia. Eh, et volia hola, preguntar una ja. mica sobre la malaltia no? de l'esquerosi múltiple. Creus que cada vegada mm, no sé, s'està doncs, posant més a la palestra aquest tipus de malalties, s'està donant més a conèixer, s'està tenint més ressò, i perquè sembla que sigui una malaltia que potser com més minoritària potser la gent no està ni tan sensibilitzada ni la coneix tant com, com hauria, no? Potser de... No sé si... sí. cada... Amb aquest tipus d'iniciatives, com amb, no? la, aquesta que fareu aquest diumenge de Mollet, potser és una bona manera no també de de donar-la a conèixer i de, i això, no? de sensibilitzar la genoa també sobre aquesta sí, malaltia. De fet, eh, passa amb, amb moltes malalties com sí. nostre, que són una malaltia neurodegenerativa que és molt difícil d'explicar. Abans Exacte. em deies els símptomes, sí. jo et símptomes de la malaltia, però en funció de cada persona... El és un cas varien, diferent. Val? No. Aleshores, com expliques una malaltia que dues persones o tres persones que la pateixen tenen símptomes totalment diferents? S'ha d'explicar a nivell molt global i en aquest sentit campanyes com el Mollet han sigut molt importants perquè com a mínim han donat a conèixer i estudis s'ha fet algun estudi que el coneixement a Catalunya de la malaltia dista moltíssim de, de la resta de l'estat que no. de la campanya s'estan doncs, incorporant però, però de forma paulatina. No? Això no mostra que una campanya com el Mollet ha arribat a la gent i que encara que potser no te'n sabran descriure de, la, de forma detallada, sí que tenen una informació base de, de què és la malaltia, i això favoreix el coneixement, això afavoreix la vida de les persones que la pateixen perquè si el seu entorn el comprèn, doncs és molt diferent la situació i sobretot perquè amb, amb, amb iniciatives com aquestes es tenen els fons per poder després crear serveis i el coneixement dona, doncs, el coneixement dona les eines per poder doncs, després crear els serveis, no? I a nivell de, I... per exemple, d'investigació sobre aquesta malaltia s'ha pogut també invertir també suficient finançament, ho per... perquè també és imprimi primordial en aquest cas no? no estudiar una malaltia la investigació tot i que hi ha països que evidentment en el nostre país, respecte a països com els Estats Units o Anglaterra doncs, a... estem a llum mm, perquè ells fa molts anys que inverteixen a, en, en recerca però sí que s'inverteix i a més hi ha equips de recerca punters eh, a, a, a, importants a casa nostra i que continu, i fan una tasca fantàstica de, de coordinar a nivell internacional amb altres equips i que, i que hem de continuar donant suport perquè, perquè d'alguna manera doncs, a la llarga el nostre objectiu, que jo sempre dic quan em diuen quin és l'objectiu de la Fundació jo dir que és desaparèixer no? Perquè algun dia puguem erradicar la malaltia, no? Uh, però, però, bueno, mentre no tenim la possibilitat d'erradicar-la, el que sí que hem de fer és atendre les necessitats de la gent que, que, tenen, que tenen la malaltia i, per tant, en aquí la nostra missió a part de donar suport a la recerca eh, eh, és importantíssima, no? Perquè quan una persona recent diagnosticada se li presenten mil incògnites, no? ara què passarà amb mi, podré treballar o no podré treballar, podré formar una família, estem parlant de, de persones de 20 i pocs anys, eh? que, que, que davant doncs, se'ls obre un seguit d'incògnites que, que nosaltres hem de, hem de donar suport perquè aquesta persona faci el seu cicle de vida el més normalitat possible. Segurament hi haurà moltes coses que les haurà de canviar, però intentem seguir una línia i que intentar aconseguir allò que aquesta persona s'havia proposat amb, el, amb les màximes possibilitats que, que pugui. Eh? D'acord. Ja. Doncs, Núria Fuster, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que aquest diumenge doncs, tothom es mulli en, en contra d'aquesta malaltia de l'esclerosi múltiple. Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Gràcies, Déu. Bon molt bé, doncs ara el que parlàvem era d'aquesta campanya que diumenge omplirà les diferents piscines del nostre país i que eh, doncs el que vol a través d'aquest lema Mullet és que la gent es mulli a les diferents piscines de, de Catalunya per, eh, per anar doncs, eh, pal·liant els símptomes d'aquesta malaltia, de l'esclerosi múltiple. Ara escolteu una mica de música i tornem tot seguit. a més informació, fins ara. Molt bé, doncs nosaltres continuem escoltant bona música, la música de l'estiu del 2004, la que ens acompanya avui a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, i ara el que fem és anar a mirar una mica les notícies que ens afecten més de prop, les notícies dels nostres barris, parlem dels canvis en la circulació de vehicles en els accessos a la Trinitat Vella. Amb motiu de les obres de remodelació de la carretera de Ribes, aquests dies hi ha forma permanent a canviar la circulació de vehicles al barri de la Trinitat Vella. L'accés a l'Avinguda Meridiana es fa des de la via Fabència i no es pot accedir des de la carretera de Ribes. L'accés als carrers de Bozona, Peníscola i Pere Pérez de Polgar es fan des del passeig Santa Coloma, passeig Torres i Bages i carretera de Ribes i no es pot accedir des de l'Avinguda Meridiana. També hem de dir que ja s'està duent a terme una actuació per emplenar un esborant que es troba a tocar de casernes. L'empresa municipal Bagurça comença a emplenar l'esborant que hi ha entre els pisos de Regessa i la caserna situada entre passeig Santa Coloma, passeig Torres i Bages i Carrer Gran de Sant Andreu, aquí a Sant Andreu. Un sot que l'estiu passat va ser causa de molèsties, al veïnat, olors, mosquits... Doncs l'actuació es farà tot aprofitant de ressobrants de la intervenció urbanística que s'ha fet en el seu moment a la Trinitat Nova. Continuem amb el nostre programa d'avui i en dedic dir que el casal de barri de Sant Andreu us ofereix, a partir d'avui, el taller Riure, una nova forma de viure. Doncs ens hem posat en contacte amb els organitzadors. La Laura, molt bon dia. Hola, bon dia. I ens agradaria que ens expliqués una mica en què consistirà aquest taller que els nens i nenes d'aquí dels nostres barris podran gaudir a partir d'avui. Sí, doncs, bé, el taller d'avui Riure, una nova forma de viure... És un taller que organitzem des de l'associació d'estop accidents dedicada a l'ajuda i orientació de persones que han tingut un accident de trànsit i vam plantejar aquesta activitat de caire positiu eh, per oferir un taller basat en, en la psicologia positiva en la que a través de diferents dinàmiques i diferents jocs, ajudar a fomentar doncs, aquest benestat a nivell físic, a nivell psicològic, emocional i social de totes les persones que participen. Uh -huh. També hem de dir que el que és important és riure, no?, per veure una nova forma de viure. Exacte, una mica la, la filosofia que, que segueix des d'aquest taller d'avui que, que és puntual és que el fet que bueno, tothom estem exposats a, a tenir moments negatius o situacions negatius a, a les nostres vides que alteren el, el nostre món tant interior com, com exterior i una mica el fet de, de poder doncs, participar en un taller de caire positiu ajudar uh -huh. a mantenir una actitud més positiva i afrontar doncs, els nostres problemes des d'aquesta de, perspectiva més positiva uh -huh. A partir de quina hora poden passar la gent al Casal de Barri de Sant Andreu? Doncs a partir de les 5 de la tarda oferim uh -huh. aquest taller amb una duració de dues hores uh -huh. i, bueno, si cal, que recomanem és que hi hagi aquesta inscripció prèvia, que, que es posin en contacte amb nosaltres, uh -huh. ve al, al 93 245 4048, uh -huh. o ve al correu electrònic d'info arroba D'acord. Molt bé, doncs esperem que aquesta, aquesta jornada, aquesta tarda, al doncs Casal de Barri Sant Andreu s'ompli de gent i de veïns i veïnes que podran gaudir d'aquest nou taller que s'organitza. Esperem que sí i, bueno, volem agradar també al, al Casal de Barri Fabraicot per sí. la sessió d'aquest espai i bé a vosaltres i, i a tots els participants que vulguin assistir, doncs que, que sou benvinguts. D'acord, doncs, Laura, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i això que esperem que sigui tot un èxit. D'acord, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el casal de barri de Sant Andreu us ofereix, a partir de les 5 de la tarda, avui, aquest taller. Es diu Riure, una nova forma de viure. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, escoltant la música de l'estiu. across rastom and seek so it's fine and proceed Sweet Soka music Soka what we love and we need us Sweet Soka is what the whole world need It's selling out fast and just can't believe a ah, Soka leave England start grieve, again Soka what we love and we need us Sweet Soka is what the whole world need It's selling out fast and just can't believe As ah, Soka leave We need start grief The girls and them want to get high fina Wave up them flag inna the air. Recte final del nostre primer del nostre programa d'avui ha estat la primera setmana que hem dedicat a l'estiu ampliament don't oferim diferents seccions que hem renovat que hem ofert molta més música de la que habitualment no us posem. També usem un format de diferents activitats i de diferents actes que s'organitzen. Actes com per exemple, activitats com la que es realitzarà avui divendres a les 9 de la nit amb aquest nits de jazz a la plaça Massades. Avui direndres a les 9 del vespre, com deia en Jordi, hi trobarem Extra Dixis Band. A principis de 2012 doncs, neix aquesta aventura carregada d'il·lusió, quan els cinc components del grup s'ajunten per tal de compartir una de les seves grans passions, la música Dixis Gairebé tots provenen de la reconeguda Sant Andreu i Gis Band, on van descobrint a d'altres aquest estil de música. Doncs a la plaça Massades, aquesta nit a partir de les 9, hi trobareu a Eva Fernández del Saxo, soprano i veu, Pablo Fernández de la trompeta, Eva Garín, el trombó, Maria Puerta Estubà i Arnau Julià a la bateria. Més coses, exposició de dibuix i pintura al Casal de Barri de Sant Andreu. El Casal de Barri de Sant Andreu, al carrer de Sant Andreu número 20, us ofereix fins al 25 de juliol una exposició de dibuix i pintura a la sala d'exposicions. L'horari de visites és de dilluns a divendres, de 6 de la tarda a 9 del vespre. Al Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició Líquens. El Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran de Sant Andreu número 111 us ofereix fins al 25 de juliol també l'exposició Líquens. Líquens és una exposició que es troba al límit entre l'art tèxtil, l'artesania i el disseny contemporani. Les obres contemporànies i molt visuals han estat elaborades artesanalment per Nazaret Sindreu amb la tècnica mil·lenària del feltre tradicional. Doncs més curiosa comentar-vos, parlem ara de la Nau Ivanov que us ofereix la seva programació aquest mes de juliol al Gric 2014, aquí a la nau Ivanov. La nau Ivanov acull enguany fins al 12 de juliol tres activitats dedicades a la dramaturgia contemporània que combinen la pedagogia, els debats i les lectures. L'obrador d'estiu de la sala Bequet, el projecte Fabula Mundi. Play Writing Europe i el Festival PIGICS eh, són tres activitats independents però interrelacionades i centrades en un mateix tema. Com explicar històries en el món d'avui? Doncs dir-vos que Obrador d'Estiu a la Sala B, aquest es realitzarà fins aquest diumenge, Fàbula Mundi, Play Green Europe també, eh, bé, aquest, aquest es realitzarà fins avui, Festival PIGS es realitzarà fins diumenge i tot això a la Nau bueno, També dir-vos que realitzaran diferents sessions de cinema a la fresca. El cicle de cinema a la Terrassa de la Nau Ivanov, els divendres de juliol, 11, i 18 i 25 de juliol. L'obertura de portes serà a les 9 i mitja i el passe a les 10 del vespre el gran Levotski, eh, psicosis, la oïda i l'entrada és de 3 euros una sessió, 10 euros les quatre sessions i en cas de pluja doncs, cal dir que no se suspendrà cap activitat. Atenció perquè també volem parlar de dansa i és que eh, la neu Ipanofa està preparant per al 24 de juliol una activitat que es, que es dirà fòssil i que va càrrec de Jordi Cortés. Del 24 al 27 de juliol trobarem fòssil de dijous a dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda, òrgans concaus i òrgans convexos, la incògnita de l'interior, del plec i del duplec que amaguen el cos, les cicatrius, les torsions i les espirals, i és que tot flueix a través del nostre cos. Som majoritàriament líquid, aigua i sang que flueix, som com, som com un riu que porta sediments i informació per tot el nostre ésser. Per altra banda, allò d'oïmaleable del nostre cos i de la vida és allò que provoca la resistència. Per veure aquest espectacle doncs, serà doncs, eh, el preu des de 12 euros i pels amics de la Fundació Sagrera 6 euros. Més coses a comentar-vos. Eh, hem de dir que Sociedat de tasació ha registrat en l'informe tancat el 30 de juny passat el primer repunt del preu de l'habitatge a la ciutat des de l'estrat de la bombolla immobiliari l'any 2008. Així, a finals de juny, en comparació amb el 31 de desembre, els preus de les residències noves han repuntat en els districtes de Gràcia amb un 1,3%, Sant Andreu també amb un 1,3% i Sarrià amb un 0,3% a més de no registrar variació a Horta Guinardó. La Biblioteca de la Trinitat Veieus ofereix aquests dies, fins a aquest, aquest diumenge, una exposició sobre veïnes ciutadanes. També dir-vos que hi ha patis escolars oberts al barri. Més coses, la Biblioteca de la Trinitat Veieus ofereix la possibilitat d'aprendre àrab. Continuen les obres del nou centre cívic del barri de Baró de Vivé. I nosaltres ho deixem aquí. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.